Djabir i ben Abdullahu radiallahu anhu të regon. I dha shbesën të dërguarit Allahut Alehi Selam për të falur namazin, regullisht në kohën e vetë të caktuar, për të dhen zekatin të për të qeni qilter e i vërtet në daj gjdo muslimani. Trasmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com